Чудомир, магарешки работи, нищо и никаква работа да речеш, ама обърка се, оплете се, ослужни се и до сега не ще да се оправи. Приятели най-първи и верни другари бяха Петко Магарето го Крайчо, Кривият и Чичо Манол и съседи при това. Мине се, не мине, където е речено. Жените им ръкбрък ходят си за под пипер да си заемат на кафе. Да си гледа топеча ли някой прясна пита, ще прави, ще струва ще очупи. По едно крещниче ще го посоли измеродия и ще прати на другите да я. Опитат. И шагите си търпяха всички за девките през зимата редовно си ходеха на гости изобщо мири братска любов. Не щеш ли един ден пет магарето? Взече Овдовия. И като овдовия той се каш, всичко се обърка. Ех мачи се. Човекът страда и едва понесе тежката загуба, ама божи работи сета и връщане назад няма. Цели 40 дни на ризата от гърба си не смени. Бръснач се не плъзна по лицето му. Два месеца траур се явя над пътната му. Врата на кролога на три пъти го отлепя вятърат и той пак го залепя Тесто на гробищата ходи всяка събота си миди раздава за Бог да прости. На тратините и на деветините но жива душица брата нали е и той? Хора. Нали сме? И гълъб да те казват и ангел да те викат и Петко Магаре туда. Ти думат все толко стичени кожата. Щом полъхна беломорецът ти се жлътна. Дрянт зад къщата му обръсна се онова мити Магаре приглади се нова. Риза си облече в прегна коня в каруцата и запръши към стара загора. Бави. Също се бави там и една вечер се окоми нова булка в къщи. Младичка. Една дебеличка за суканичка и без деткиня при това. Дюкяни и имала там. Заразправяха жените парички и малъската ни в пощата дрешено много му била. Донесла и не знам още какво. Булка-булка. Здравей живот да е. Да се спогаждат там и да им пуши. Коминът, че другото пала го палила. Като научили новината, тримата му приятели събрали се и решили да и да му честитят и да му занесат при нас като на младоженец, както е редно. Пък. Нали пустият му пряко ремагара и нали са си свои близки. Подсетил ги. Чичума на зашега шега гоцата да вземе под мишница малко се на окраичо. Кривия да му поднесе оглавни качичо метнал на рама едни стари магарешки. Спавалки за крака. Преди да тръгнат, напълнили една да мъджана с виноно. ха да го опитат веднъж хадваж докато я опразнили. Напълнили е паки? Весели засмени се намакнали в двора на магарето. Том ги зърнал Петко как са и какво носят усетил, че шегата им е дебела с вилуши и козината му. Настрахнала. Кълпазани. Ще го изложат пред фамилията му. Почтен човек, търговец човек. Представил се пред нея като Петко Решетко в бакалия и тютюн на дребно и. Сега срам и позор изведнъж. Защото и ти да си например за извинение да. Идеш в чужд град за жена да я намериш млада и хубава да й откриеш душата. Си сърцето си гъдето е речено, ще и кажеш ли, че те казват магаре. Тактично ли е изобщо да научи още в началото, че и тя солидарност с тебе ще? Носи през цял живот една такава позорна фирма. Хубаво амалния мити и синковци не искат и да знаят, напират да влязат в. Къщи и един от гледа да му нахлози оглавника, другият се мъчи да го спане. А третият просто-непросто му тъпче се нов в устата. Хипнал магарето. Сборичка ли се ушна шега в началото с гастилия, след това изхвърлил им. Той подаръците на улицата, че като се подхванали неусетно, че бой-бой. Бой без мярка. ви казват въди ли играли, игра ли, та се чучак до. Дома. Изхвъркнах аз по долни дрехи, явих се на мястото происшествието, но всичко беше вече почти свършено. Хубаво, ама след това хората завели. Оглавно дело от общ характер и ме ме писали за главен свидетел. Опит за убийство и такива едни представете си. Безобразие. Срамотия. И уж се забрави всичко, придобриха се уж тук една сутрин рано като ме. Повика следователят. Антоне, кай ти, кай си грамотен човек, интелигентен си и почерк имаш. Ще си напишеш всичко каквото знаеш по най-ямагарешката работа, кай ще. Го оставиш ей тук на масата и ще си отидеш. Ха сега де. Че зная нещо, зная, но нали аз съм жива душица Недостатъци и слабости човешки да лидор му не сръбна две-три ръкийци. Сутрин преди слънце треперят ми ръцете и нито мога да мисля нито сам. Интелигентен нито пък почерки иман. А ми сега стоя изправен като паметник. Пред следователя и не смея да си извадя ръцете из джобовете. По едно време съсетих сетих. Слушам, рекох, господин следователю, ама ще ми позволите да отскоча и си взема очилата, че съм ги забравил. Без очила не мога. За нищо мене бива. Добре, казва, иди. Иди, но веднага да се върнеш. Като ми речете, и не видях как се строполих по стълбите и как се озовах в косиовата кръчма. Изправих се до тезгяха и почнах. Дай косио едно очило за дясното ми око. Капна ми то едно пищовче, ракийца гавратнах го и пак. Дай още едно за лявото. Дай още едно и за двете, че на първите им отслабнаха диоптрите. Като ги направиха четири и си попълних дозата, успокоих се и бегом обратно. Приследователя. Сложих си очилата, седнах, дадоха ми листовече, като започнах едни показания маля мила като ги задиплих. Тей тей нережда мазга, следователи такива и такива добри и верни приятели, достойни и почтени. Граждани търговци и еснафи за примери и подражание в града. Толкова години неразделно и братски живели али пили фамилиарно под квасей. Червен пипер си заемали като съседи и пресни питки си раздавали. Те и Какви голя и какви муха бети писаха зимно време са си правили и аз. Лично съм присъствовал. Чичо Манол подхване старъмбуката крайчо на дуе. Кларнето Апетко като няма да аре грабнете псията, че като подхванат, че. Като рипнат жените им, че кючеци, че ги обеци да им се не нарадваш. Може ли писаха за една нищо и никаква магаришка шега да ходят и се влачат по Съди и да се карат и мразят до гроб? Бива ли? Достойно ли е? Прилично ли е? Има ли защо? Кръв ли се е ляла да речем или гроб има изкопан? Помежду им? Писах аз нареждах докато отново ми затрепераха ръцете предадох му. Листовете човекът прави струва с погоди ги и делото се прекрати. Спогодиха се, помириха се, всичко се забрави и си тръгнаха по гости пак. Тримата Ама Петко взе да страни някак и даже никак да се не явява. Промени се, Анна е Мит и човек просто да го не познаеш. По цял ден на Дюкиана. А вечер като го затвори, прибере си се вкъщи и главата си не показва. Даже. А тя жена му мит къснове и с улица в улица и где двама ти трети. Седи. Си петко у дома навива преж да цепи парцали за черга или чука орехи за търатори ни вино слага вече в устън ракия. Иди, че я разбери. Докачил ли се, питам срамил ли се. Всеки дига рамене и се чуди. Само че чуманол се подсмива и дома. Нито се е докачил, нито се е осрамила, ми второ венчило се казва това. Момче. Не дай си, Боже! Повтори я, казват старите неволия. Не е шега. Работа ти е а. На нищо и никаква женица вчера дойде в къщата му дето. Се казва, ама успя се умя без оглавник, без пълвалка и без сушка сенода. Вържена ясла в къщи, такова едно дарто и изпечено магаре като наш петка. Че правим сметката по-нататък.